Mircea Eliade Istoria ideilor și credințelor religioase Capitolul 3 Religiile mesopotamiene Istoria începe în sumer Este, după cum se știe, titlul unei cărți a lui S. N. Kramer, Eminentul orientalist american arăta că Primele informații privind numeroase instituții tehnici și concepții religioase s-au păstrat în textele sumeriene. E vorba de primele mărturii scrise, al căror original urcă până în mileniul al treilea. Dar aceste mărturii reflectă, desigur, credințe religioase mai vechi. Originea și istoria veche a civilizației sumeriene sunt încă slab cunoscute, se presupune că o populație, vorbind sumeriană, limbă care nu este semitică și nu se lasă explicată prin nicio altă familie lingvistică cunoscută, a coborât din regiunile septentrionale și s-a instalat în Mesopotamia de jos. Foarte probabil sumerienii i-au supus pe autohtoni cărora nu li se cunoaște deocamdată componența etnică. Din punct de vedere cultural, ei aparțineau civilizației zisă de la obeid. Destul de curând, grupuri de nomazi venind din deșertul Siriei și vorbind o limbă semitică, Acadiana, au început să intre în teritoriile de la nord de Sumer, pătrunzând mereu în valuri succesive în orașele sumeriene. Către mijlocul mileniului al III-lea, sub un conducător devenit legendar, Sargon, acadienii și-au impus supremația asupra cetăților sumeriene. Totuși, chiar înainte de cucerire, s-a dezvoltat o simbioză sumero-acadiană puternic amplificată după unificarea celor două țări. Acum numai 30 sau 40 de ani, savanții vorbeau despre o singură cultură babiloniană rezultat al fuziunii acestor două ramuri etnice. Astăzi, toți savanții s-au pus de acord cu studierea separată a aportului sumerian și acadian, căci în ciuda faptului că ocupanții asimilaseră cultura învinșilor, geniul creator al celor două popoare era diferit. Mai ales în domeniul religios, aceste diferențe pot fi les Din cea mai veche antichitate, în semnul caracteristic al ființelor divine, era o tiară cu două coarne, în sumer, deci ca peste tot în Orientul Mijlociu, simbolismul religios al Taurului, atestat în Neolitic, s-a transmis fără întrerupere. Altfel spus, Modalitatea divină era definită prin forță și prin transcendența spațială, cerul furtunos în care răsună tunetul, căci tunetul era asimilat mugetului taurului. Structura transcendentă, celestă a ființelor divine este confirmată de semnul determinativ care precede ideogramele lor și care reprezenta la origine o stea. După vocabulare, semnificația proprie a acestui determinativ este cer. Prin urmare, orice divinitate era imaginată ca o ființă celestă, de aceea zei și zeițele radiau o lumină foarte puternică. Primele texte sumeriene reflectă munca de clasificare și de sistematizare efectuată de către preoți. Există la început triada marilor zei urmată de triada zeilor planetari. Dispune un plus de liste considerabile de divinități de tot felul, despre care nu știm mai nimic în afară de numele lor. În zorii istoriei sale, religia sumeriană se dovedește deja veche. Desigur, textele descoperite până în prezent sunt fragmentare și interpretarea lor e deosebit de grea. Totuși, chiar bazându-ne pe această informație lacunară, ne dăm seama că anumite tradiții religioase erau pe punctul de a-și pierde semnificațiile din tâi. Se decelează acest proces chiar în triada zeilor mari, constituită de An-en-Lil, și N Cum o arată însuși numele său, An, adică cer, primul este un zeu uranian. Trebuia să fie zeul suveran, prin excelență, cel mai important al panteonului, dar An prezintă deja sindromul unui tens odiosus. Mai activ și mai actual sunt N lil zeul atmosferei, numit și Marele Munte, și N chi, domnul pământului, zeul temeliilor, care a fost greșit considerat drept zeu al apelor, deoarece în concepția sumeriană pământul era considerat ca fiind așezat pe ocean. Până în prezent nu s-a descoperit niciun text cosmogonic propriu-zis, dar câteva aluzii ne permit să reconstituim momentele decisive ale creației, așa cum o concepeau sumerienii. Zeița Namu, al cărei nume este scris prin pictograma desemnând Marea Primordială, este prezentată ca mama care a zânislit cerul și pământul și strămoașa care a născut pe toți zeii. Tema apelor primordiale, imaginate ca o totalitate în același timp cosmică și divină, este destul de des întâlnită în cosmogoniile arhaice. Și în acest caz, masa agvatică este identificată cu mama originară care a născut, prin partenogeneză, primul cuplu, cerul, an, și pământul, chi, încarnând principiile masculin și feminin. Acest prim cuplu era împreunat până la confundare într-un hieros gamos. Din legătura lor s-a născut N. Lille, zeul atmosferei. Un alt fragment ne informează că acesta din urmă și-a despărțit părinții. Zeulan a urcat cerul în înalt, iar N. Lille a luat-o cu el pe mama sa, pământul. Tema cosmogonică a separării cerului de pământ este de asemenea destul de răspândită. O găsim într-adevăr la diferite niveluri de cultură, dar probabil că versiunile înregistrate în Orientul Mijlociu și în Mediterana derivă, în ultimă instanță, din tradiția sumeriană. Unele texte evocă perfecțiunea și beatitudinea începuturilor, zilele de demult când fiecare lucru era creat perfect, etc. Totuși, adevăratul rai pare să fie di-imun, țara unde nu există nici boală, nici moarte. Acolo, niciun leu nu ucide, niciun lup nu răpește mielul, niciun bolnav nu spune mă dor ochii, niciun paznic de noapte nu dă în conjur locuinței sale. Însă, această perfecțiune era în fond o stagnare, căci zeul Enki, stăpânul țării Gilbun, dormea de multă vreme lângă soția sa, încă virgină, așa cum pământul însuși era virgin. Trezindu-se, Enki s-a împreunat cu zeița Nin Sag și apoi cu fica acesteia și pe urmă cu fica fiicei acesteia, Deci, e vorba de o teogonie care trebuie să aibă loc în acest tărâm paradisia. Dar o întâmplare în aparență nesemnificativă a produs prima dramă divină. Zeul mănâncă anumite plante care fusese chiar atunci create, Or, el trebuia să le hotărască soarta, adică să le fixeze modalitatea de a fi și funcția. Ultragiată de acest gest necugetat, Ningur Sag declară că nu-l va mai privi pe Enki cu privirea vieții până când acesta va muri. Într-adevăr, rele necunoscute lovesc pe zeu și slăbirea sa progresivă îi anunță un sfârșit apropiat, în cele din urmă, tot soția sa este aceea care îl vindecă. Atât cât s-a putut reconstitui acest mit, trădează modificări cărora nu li se poate preciza intenția. Tema Paradisului, completată cu o teogonie, se desăvârșește într-o dramă care dezvăluie rătăcirea și pedepsirea unui zeu creator, urmate de slăbirea sa externă, care îl menește morții. Desigur, este vorba de o eroare fatală, pentru că Enki nu s-a comportat conform principiului pe care îl încarna. Această greșeală riscă să determine o criză în structura însăși a creației sale. Alte texte ne-au transmis plângerile zeilor când cad victimă sorții. Și se vor vedea mai târziu riscurile înfruntate de către Inana atunci când a trecut dincolo de hotarele suveranității proprii. Ceea ce surprinde în drama lui Enki nu este natura muritoare a zeilor ci contextul mitologic în care aceasta se proclamă.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 Alte texte o arată pe zerița Aruru, drept creatoarea ființelor umane. În fine, după o a patra versiune, omul a fost făcut din sângele a doi zei, lagma, jerfiți în acest scop. Această ultimă temă va fi reluată și reinterpretată în celebrul poem cosmogonic babilonian, Enuma Elis. Toate aceste motive sunt atestate, cu numeroase variante, mai peste tot în dumne.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 Aceasta presupune că oamenii nu sunt numai servitorii zeilor, ci totodată imitatorii lor și, prin urmare, colaboratorii lor. Întrucât zeii sunt responsabili de ordinea cosmică, oamenii trebuie să le urmeze poruncile, căci ele se referă la norme, la decrete care asigură atât bunul mers al lumii, cât și al societății umane. Decretele întemeiază, adică determină, destinul fiecărei ființe, a oricărei forme de viață, a oricărei acțiuni divine sau omenești. Hotărârea decretelor se înfăptuiește prin actul Namtar, care instituie și proclamă decizia luată. Cu prilejul fiecărui an nou, zeii fixează destinul celor 12 luni care urmează. E vorba, desigur, de o idee veche pe care o regăsim în Orientul apropiat. Dar prima expresie, riguros articulată a ei,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 Numele sumerian al acestei sărbători, a chi til înseamnă forța care face să trăiască din nou lumea. Til vrea să zică a trăi și a retrăi, astfel un bolnav retrăiește, adică se însănătoșește. Tot ciclul legii eternei reîntoarceri este evocat. Scenariile mitico-rituale de anul nou, mai mult sau mai puțin analoage, sunt atestate în nenumărate culturi.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 O vom regăsi în mitul lui Baal. Conform tradiției sumeriene, după facerea omului, unul din zei a cele cinci cetăți. El le-a clădit în locul pure, le-a dat nume și le-a desemnat drept centre de cult. Mai apoi, zeii s-au mulțumit să comunice direct suveranilor planul cetăților și al sanctuarelor. Regele Gudea o vede în vis pe zeița Nidaba, aceasta îi arată un tablou pe care sunt înscrise sterele benefice,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 Supraviețuitorul a fost transferat în țara dilbun, Zisudra, sau în gura fluviilor, Utnapishtin. Din versiunea sumeriană ne-au parvenit doar câteva fragmente. În pofida rezervei sau a împotrivirii unor membri ai panteonului, marii zei au hotărât să distrugă omenirea prin potop. Cineva invocă meritele zeului Zisudra, modest, supus, pios. Informat de protectorul său, Zisudra înțelege hotărârea luată de An și de Endlil. Textul este întrerupt de o lacună foarte mare. Probabil Zisudra a primit indicații precise privind construirea arcei. După șapte zile și șapte nopți, soarele se arată din nou și Zisudrea se prosternează în fața zeului solar Utu. În ultimul fragment păstrat, An și Enlil îi conferă viață de zeu și suflarea eternă zeilor și îl instalează în țara fabuloasă dilmun. Regăsim tema potopului în epopeea lui Gilgamesh.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 Inana și Dumuzi. Priada zeilor planetari îi cuprindea pe Nanasuyen, Luna, Utu, Soarele și Inana, zeița stelei Venus și a Dragostei. Zeii Lunii și ai Soarelui vor cunoaște apogeul în epoca babiloniană. Cât despre Inana, omologată cu Iștar, Acadiana și mai târziu cu Aștarte, ea se va bucura de o actualitate cultuală și mitologică niciodată atinsă de vreo altă zeiță a Orientului Mijlociu. La deplinul ei apogeu, Inana, Iștar era atât zeița dragostei cât și a războiului, adică stăpânea viața și moartea. Pentru a indica plenitudinea puterilor sale se zicea că e hermafrodită. Personalitatea sa era perfect conturată încă din epoca sumeriană și mitul său central constituie una dintre cele mai semnificative creații ale lumii vechi. Acest mit se deschide cu o poveste de dragoste. Inana, zeița tutelară a cetății Erec, se căsătorește cu ciobanul Dumuzi, care devine astfel suveranul cetății. Inana își proclamă cu glas înalt pasiunea și fericirea. Pășesc în bucurie, domnul meu este vrednic de sânul sacru. Și totuși ea presimte destinul tragic care îl așteaptă pe soțul său. O iubitule, bărbatul inimii mele, te-am târât spre o soartă funestă. Gura ta mi-a atins gura, capul tău mi-a apăsat buzele. De aceea ai fost condamnat să urmezi un destin funest. Acest destin funest a fost decis în ziua când ambițioasa Inana s-a hotărât să coboare în infern pentru a lua puterea surorii sale mai vârstnice, Ereshkigal. Suverană a Marelui Regat de deasupra, Inana aspiră să troneze și asupra lumii inferioare. Ea reușește să pătrundă în palatul zeiței Ereshkigal, dar, pe măsură ce trece prin cele șapte porți, paznicul o despaie de veșmintele și însemnele sale. Inana ajunge cu desăvârșire goală, adică despuiată de orice putere, înaintea surorii sale. Ereștigald a tintește asupra ei privirea morții și trupul ei înțepenii. La capătul a trei zile, sfetnicul ei devotat, Ninshubur, urmând poruncile pe care îi le dăduse Inana înaintea plecării, îi înștiințează pe Zei Enlil Lil și Nana dar ei se recuză, căci, zic ei, pătrunzând într-un teritoriu, țara morților, care este guvernat de legi inviolabile, Inana a vrut să se înderetnicească cu lucruri interzise. Enelil găsește totuși o soluție. El făurește doi soi și îi trimite în infern, înarmându-i cu hrana vieții și apa vieții. Prin viclenie, ei reușesc să readucă la viață cadavrul care atârna într-un cui. Și Inana se pregătea să urce când cei șapte judecători ai infernului, anunaki o reținu răzicând. Cine dar, odată coborât în infern, a mai urcat vreodată la suprafață fără să suporte o nenorocire? Dacă Inana vrea să iasă din infern, ea trebuie să găsească un înlocuitor. Inana revine pe pământ însoțită de o ceată de demoni, Gala, aceștia trebuia să o aducă înapoi dacă nu li se da drept răscumpărare o ființă divină demonii vor la început să ia cu ei pe ninșubur, dar Inana îi oprește. Ei se îndreaptă atunci către cetățile Uma și Bat-Tibira. Îngrozite, zeitățile tutelare se târăsc în praf la picioarele Inanei și zeița îmblânzită se hotărăște să caute în altă parte. În cele din urmă, ei sosesc la Erec. Uluită și indignată, inana descoperă că Dumuzi, în loc să se tânguiască, stătea pe tron, îmbrăcat în veșminte bogate, bucuros de a fi, s-ar fi zis, unicul stăpân al cetății. Ea a țintit o privire asupra lui, privirea morții, iar o un cuvânt împotrivei. cuvântul cuvântul deznădejdii, ea zvârliu un strigăt împotriva lui, strigătul condamnării. Acesta este, zise ea demonilor, luați-l! Dumuzi îl roagă pe cumnatul său, zeul Soare Utu, să-l metamorfozeze în șarpe și fuge spre locuința surorii sale, Gheștinana, apoi în țarcul turmei de voi. acolo îl găsesc demonii, îl torturează și îl iau cu ei în infern. O lacună în text ne împiedică să cunoaștem sfârșitul. După toate aparențele, ereștigal, înmuiată de lacrimile lui Dumuzi, îi îndulcește tristul său destin hotărând că el nu va rămâne decât o jumătate de an în lumea inferioară și că sora sa, Gheștinana, îl va înlocui în timpul celei de-a doua jumătăți. Același mit, dar cu unele deosebiri semnificative, este povestit în versiunea acadiana a coboririi lui Iștare în infern. Înainte de editarea și traducerea textelor sumeriene, s-a putut crede că zeița s-a îndreptat către tărâmul fără întoarcere după moartea lui Tamuz și anume ca să-l scoată la suprafață. Anumite elemente absente în versiunea sumeriană păreau să încurajeze o atare interpretare, în primul rând, consecințele dezastruoase ale captivității lui Istar, subliniate în versiunea acadiană. Odată cu dispariția zeiței, reproducerea umană și animală sunt total întrerupte. Se putea înțelege această calamitate ca fiind o urmare a întreruperii acelei hierozgamosi, dintre zeița dragostei și fertilității și Tamuz, soțul ei atât de iubit. Catastrofa era de proporții cosmice și, în versiunea acadiană, zeii cei mari, îngroziți de dispariția iminentă a vieții, trebuiră să intervină pentru a o elibera pe Iștar. Ceea ce surprinde în versiunea sumeriană este justificarea psihologică, adică umană, a condamnării lui Dumuzi. Totul pare să se explice prin mânia Inanei, când își găsește soțul instalat glorios pe tronul ei. Această explicație romanească pare să cuprindă o idee mai arhaică. Moartea rituală și deci reversibilă însoțește inevitabil orice act de creație sau procreație. Regii din Sumer, ca și mai târziu regii acadieni, îl întruchipează pe Dumuzi în hierosgamos cu Inana. Aceasta presupune, mai mult sau mai puțin, acceptarea morții rituale a regelui în acest caz, trebuie să bănuim în spatele narațiunii transmise în textul sumerian un mister instaurat de Inana pentru a asigura ciclul fertilității universale. Se poate ghici o aluzie la acest mister în replica desprețuitoare a lui Gilgamesh, când Iștar îi cere să devină soțul ei. El îi reamintește că ea a decretat tânguirile anuale pentru tamuns. Aceste tânguiri erau rituale. Se plângea coborârea tânărului zeu în infern în ziua a 18-a lunii Tamuz, iunie-iulie, știindu-se că avea să urce din nou la suprafață șase luni mai târziu. Cultul lui Tamuz se întinde aproape pretutindeni în Orientul apropiat. În secolul al VI, Ezechiel invectivează femeile din Ierusalim care îl tânguiau pe Tamuz chiar lângă porțile templului. Tamu sfârșește prin a-și asuma figura dramatică și erigiacă a zeilor tineri care mor și învie în fiecare an. Dar probabil că prototipul său sumerian avea o structură mai complexă. Regii care îl întruchipau și prin urmare îi împărtășeau soarta, celebrau în fiecare an recrearea lumii. Ori, pentru a putea să fie creată din nou, lumea trebuia anihilată. Haosul precosmogonic implicat de asemenea moartea rituală a regelui, coborârea sa în infern. Cele două modalități cosmice, viață-moarte, haos-cosmos, fertilitate-sterilitate, constituiau în fond cele două momente ale aceluiași proces. Acest mister, sesizat după descoperirea agriculturii, devine principiul unei explicații unitare a lumii, a vieții și a existenței umane. El transcede drama vegetală pentru că guvernează și ritmurile cosmice, destinul uman și raporturile cu zeii. Mitul povestește eșecul zeiței dragostei și fertilității în încercarea de a cuceri regatul zeiței Ereșchigal, adică de a aboli moartea. Prin urmare, oamenii, ca și unii zei, trebuie să accepte alternanța viață-moarte. Dumuzii Tamuz dispare pentru a reapărea șase luni mai târziu. Această alternanță, prezență și absență periodică a zeului, era susceptibilă să constituie mistere interesând salvarea oamenilor, destinul lor postmodern. Rolul lui Dumuzi Tamuz, întrupat ritualic de către regii sumero-acadieni, a fost considerabil căci el efectua apropierea între cele două modalități, divină și umană. Ulterior, fiecare ființă omenească putea spera să se bucure de acest privilegiu rezervat regilor. Sinteza sumero-acadiană Majoritatea cetăților temple sumeriene au fost unite de Lugar Zagizii, suveranul din Uma, către anul 2375 înaintea erei noastre. Este prima manifestare a ideii imperiale despre care avem cunoștință. O generație mai târziu, întreprinderea e repetată, cu mai mult succes, către Sargon, regele Acadului. Dar civilizația sumeriană și-a păstrat toate structurile.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 Astfel, dominația gutilor nu a durat decât un secol și a fost înlocuită pentru un alt secol de cea a regilor dinastiei din Ur. În timpul acestei perioade, civilizația sumeriană atinge punctul ei culminant, dar este și ultima manifestare a puterii politice a sumerului. Hărțuit la ies de elamiți și la vest de amoriții care proveneau din deșertul siro-arab, imperul se va prăbuși. Vreme de două secole, Mesopotamia va rămâne împărțită în mai multe state. de către 1700 înaintea noastre, Hamurabi, suveranul amorit al Babilonului, reușește să impună unitatea. El a fixat centrul imperiului mai la nord, în cetatea în care era suveran. Dinastia fundată de Hamurabi, care părea tot puternică, a domnit mai puțin de un secol. Alți barbari, casiții, coboară din nord și încep să-i hărțuiască pe amoriți.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 Sin, care derivă din sumerianul Suen, Soarele, Șamaș, Steaua Venus, Iștar, Inana. Lumea inferioară a continuat să fie guvernată de Erești și soțul ei Mergal. Puținele schimbări impuse de nevoile Imperiului, ca de exemplu transferul la Babilon al primatului religios și substituirea lui Enlil prin Marduc. Au cerut secole pentru a se realiza. Se privește templul, nimic esențial nu s-a schimbat în întocmirea generală din fază suberiană, doar amploarea și numărul edificiilor. Totuși, contribuțiile gemului religios semitic se adaugă structurilor anterioare. Să semnalăm la început doi zei naționali, Marduc din Babilon și mai târziu Asirianul Asur, care sunt ridicați la rangul de divinități universale. La fel de semnificativă este importanța pe care o dobândesc în cult rugăciunile personale și psalmii de penitență.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 Păcatele mele sunt de șapte ori câte șapte, îndepărtează păcatele mele. În psalmii de penitență, orantul se recunoaște vinovat și își mărturisește cu vocetare păcatele. Mărturisirea este însoțită de gesturi liturgice precise, îngenuncherea, prosternarea și tortirea nasului. cei mari, Anu, Enlil, Ea, își pierd treptat supremația în cult.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 constituie împreună cu epopea lui Gilgamesh cea mai importantă creație a religiei acadiene. Nimic comparabil în grandoare, în tensiune dramatică, în efortul de a uni teogonia, cosmogonia și crearea omului în literatura sumeriană. Enuma eliș povestește originile lumii pentru a-l slăbi pe Marduc. În pofida reinterpretărilor, temele sunt vechi. Mai întâi, imaginea primordială a unei totalități agvatice non-diferențiate în care se distinge prima pereche, Apsu și Tiamat. Alte izvoare precizează că Tiamat reprezintă marea și Apsu, masa de apă dulce pe întinsul căreia plutește pământul. Ca atâtea alte divinități originare, Tiamat este conceput atât femeie cât și bisexuat. Din amestecul apelor dulci și a apelor sărate s-au născut alte cupluri divine. Nu se știe mai nimic despre cele a doua pereche, Lachmu și Lakhamu. După o anumită tradiție, ei au fost sacrificați pentru a crea omul. Cât despre al treilea cupru, Anșar și Chișar, numele lor înseamnă în sumeriană totalitatea elementelor superioare și totalitatea elementelor inferioare. Vremea trece. Zirele s-au întins, anii s-au înmulțit. Din Ieros Gamos, al acestor două totalități complementare, se naște zeul cerului, Anu care, la rândul său, îl naște pe Nudimud, ea. Prin zbenguierile și țipetele lor, zeii cei tineri tulbură odihna lui Apsu. Acesta se plânge lui Tiamat. De nesuferit în e purtarea lor. Ziua nu mă pot odihni, noaptea nu pot să dor. Vreau să-i nimicesc ca să pun capăt agitației lor. Ca liniștea să domnească pentru noi și, în sfârșit, să putem dormi. Se poate descifra în aceste versuri nostalgia materiei, adică a modului de existență care corespunde inerției și inconștienței substanței. Pentru imobilitatea primordială, rezistența împotriva mișcării de orice natură, condiție prealabilă a cosmogoniei. a început să țipe la bărbatul ei, i-a un strigă de durere. Ce? Să distrugem ceea ce noi înșine am creat? Supărătoare, desigur, este purtarea lor, dar să-i răbdăm cu blândețe. Însă Apsu nu s-a lăsat convins. Când tinerii zei aflară hotărârea strămoșului lor, ei rămaseră fără cuvânt, dar a tot știutorul Ea a luat-o înainte. Cu cele sale magice, el îl cufundă pe Apsu într-un somn adânc, îi răpește strălucirea și se înveșmântează cu ea și, după ce îl îl ucide. Ea devine astfel zeul apelor care se vor numi de acum înainte Apsu. În sânul lui Apsu, în cămara sorților în sanctuarul fetipurilor, soția sa, Damchina, îl va naște pe Marduc. Textul exaltă gigantica maestate, înțelepciunea și atot puterea acestui ultim născut al zeilor. Atunci Anu reia atacul împotriva strămoșilor săi. El, stârni cele patru vânturi, și îi vii valuri pentru a o tulbura pe Tiamat. Zeii lipsiți de odihnă se adresează mamei lor. Când l-a ucis pe Apsu, soțul tău, tu nu l-ai ajutat, ci te-ai ținut parte fără să spui un cuvânt. De asta dată Tiamat decide să reacționeze. Ia făurii monștrii, șerpi, leu, demoni furioși, precum și alții purtători de arme necruțătoare, neîngroziți de luptă. Și, dintre zei, primii ei născuți, ea îl înălță pe Kingu. Tiamat leagă la lui Kingu tăblița destinelor, care îi conferea puterea supremă. În fața acestor pregătiri zeii tineri pierd curajul. Nici Anu, nici Ea nu îndrăznesc să-l înfrunte pe Kingu. Numai Marduk acceptă lupta, dar cu condiția de a fi proclamat în prealabil zeu suprem, ceea ce zeii se grăbesc să consimtă. Războiul dintre cele două armate este decis de duelul dintre Tiamat și Marduc. Când Tiamat deschise gura ca să-l înghită, Marduc îi aruncă vânturi furioase care îi umplură corpul. Pântecul ei rămase umflat și nu-și mai putea închide gura. El zvârle atunci săgeata care îi sfinte pântecele, îi sfâșie măruntaiele, îi străpunge inima. Stăpânind-o astfel, el îi ridică viața, îi aruncă jos cadavrul și se urcă deasupra. Dar Marduc îi leagă și le sfaremă armele. El înălănțui apoi pe Kingu, îi lua tăblița destinelor și o atârnă la pieptul lui. Apoi se întoarce la Tiamat, îi crăpățe asta și tăie cadavrul în două ca pe o scoică. O jumătate deveni bolta cerească, iar cealaltă jumătate, pământul. Marduc înalță la cer o copie a palatului lui Apsu și stabili mersul stelelor. A cincea tabletă înarează organizarea universului planetar, determinarea timpului și configurația pământului, plecând de la organele lui Tiamat, din ochii ei curgeu fratul și tigrul, dintr-o buclă a cozii ei el făuri funia care leagă cerul cu pământul. În cele din urmă, Marduc hotărăște crearea omului, pentru că pe el se sprijină slujirea zeilor spre alinarea lor. Zeii învin și înlănțuiți își așteaptă mereu pedeapsa. Zeul Ea sugerează că numai unul singur să fie sacrificat. Întrebați, cine a atâțat la răzvrătire, cine a strânit-o pe Tiamat să se răscoale? Toți rostesc un singur nume, Kingu. Îi venele și din sângele său, Ea a făcut omenirea. Poemul povestește apoi ridicarea unui sanctuar, Palatul Zeului, în onoarea lui Marduc. Deși utilizează teme mitice tradiționale, e numai prezintă o cosmogonie mai degrabă întunecată și o antropologie pesimistă. Pentru a scoate în evidență valoarea tânărului luptător, Marduc, zeii epocii primordiale, în primul rând Fiamat, sunt încărcați de valori demonice. Fiamat nu înfățișează doar totalitatea haotică, primitivă, care precede orice cosmogonie. Ea sfârșește prin a se revela ca făuritor al unor monștri fără număr. Creativitatea sa este în întregime negativă. Așa cum îl prezintă e numai Eliș, procesul creației este foarte devreme pus în pericol de dorința lui Apsu de a-i anihila pe zeii tineri, adică în fond de a opri în germene creația universului. O anumită lume existase deja pentru că zeii se înmulțeau și ocupau locuințe, dar era numai un mod de existență pur formal. Asasinarea lui Apsu deschide seria morților creatoare, căci ea nu numai că îi ia locul, dar schițează o primă organizare din Masa Gvatică. În acel loc și-a întemeiat lăcașul, a hotărât așezarea sanctuarului. Cosmogonia este rezultatul unui conflict între două grupuri de zei, dar ceata lui Diamat cuprinde și creaturi monstruoase și demonice. Altfel spus, primordialitatea ca atare este prezentă ca izvor al creațiilor negative. Din cadavrul lui Diamat, Marduc făurește cerul și pământul. Tema atestată și în alte tradiții, este susceptibilă să dea interpretări diverse. Universul, constituit din corpul unei divinități originare, împărtășește substanța acesteia, dar după demonizarea lui Tiamat, se mai poate oare vorbi de substanță divină? Cosmosul participă, deci, la o dublă natură, o materie ambivalentă, dacă nu direct demonică, și o formă divină, căci ea este opera lui Marduk. Bolta cerească este alcătuită dintr-o jumătate. Adăugăm că există și alte tradiții paralele privind cosmologia și crearea omului, a trupului lui Tiamat, dar sterele și constelațiile devin locuințe sau imaginea ale zeilor. Pământul însuși cuprinde cealaltă jumătate a lui Tiamat și diversele sale organe, dar el este sanctificat de cetăți și temple. În cele din urmă, lumea se dovedește a fi rezultatul unui amestec, de primordialitate haotică și demonică, pe de o parte și de creativitate, prezență și înțelepciune divină pe de alta. Este poate formula cosmogonică cea mai complexă la care a ajuns speculația mesopotamiană, căci ea unește într-o îndrăzneață sinteză toate structurile unei societăți divine, din care unele deveniseră de neînțeles sau neutilizabile. Cât privește facerea omului, ea prelungește tradiția sumeriană, Omul este creat pentru a-i sluji pe zei, în special versiunea care explică originea pornind de la cei doi zei, lagma, sacrificați. Dar se adaugă acest element agravant. Kingu, în pofida faptului că a fost unul dintre primii zei, a devenit arhidemon, șeful cetei de monștri și demoni creați de tiamat. Omul este, deci, constituit dintr-o materie demonică, sângele lui Kingu. Diferența față de versiunile sumeriene este semnificativă. Se poate vorbi de un pesimism tragic, deoarece omul pare condamnat de pe acum de propria sa geneză. Singura sa speranță este că a fost modelat de către ea. El posedă deci o formă creată de un mare zeu. Din acest punct de vedere există o simetrie între crearea omului și originea lumii. În ambele cazuri, materia primă este constituită din substanța unei divinități primordiale de căzute demonizate și ucise de zeii tineri victorioși. Sacralitatea suveranului mesopotamian La Babilon, Enuma Eliș era recitată în templu în a patra zi a Sărbării de anul nou. Această sărbătoare, numită Zacmuc, începutul anului, în sumeriană și Achitu în acadiană, se desfășura în primele 12 zile ale lunii Isan. Ea cuprinde mai multe secvențe, din care sunt de reținut cele mai importante. 1. Zi de ispășire pentru rege, corespunzând captivității lui Marduc 2. Eliberarea lui Marduc 3. Lupte rituale și procesiunea triunfală sub conducerea regelui la Chitu, casa festivă de anul nou, unde are loc un banchet 4. Hierosgamos al regelui cu o hierodulă întruchipând zeița 5. Hotărârea destinelor de către zei Prima secvență a acestui scenariu mitico-ritual, umilirea regelui și captivitatea lui Marduk, semnalează regresiunea lumii spre haosul precosmogonii. În sanctuarul lui Marduk, marele preot îl despuia pe rege de însemnele sale, sceptrul, inelul, palușul și coroana, și îl lovea peste față. Apoi, în genunchi, regele pronunța o declarație de nevinovăție. N-am păgătuit-o, Doamne, al țărilor! N-am fost lipsit de grijă față de divinitatea ta! Preotul răspundea în numele lui Marduc. Nu te teme, Marduc va auzi rugăciunea ta. El va crește imperiul tău." În acest timp, poporul îl caută pe Marduc, presupus a fi închis într-un munte, formulă care indică moartea unei divinități. Cum am văzut cu privire la Inana Iștar, această moarte nu era definitivă. Totuși, zeița a trebuit să fie răscumpărată din lumea inferioară. Marduc la fel. A fost silit să coboare departe de soare și de lumină. La sfârșit, el era eliberat și zeii se reuneau, adică li se adunau statuile pentru a hotărâ destinele. Acest episod corespunde în enuma Eliș promovării lui Marduc Cazeu Suprem. Regele conducea procesiunea până la Bita Kitu, clădire situată în afara cetății. Procesiunea reprezenta armata zeilor, îndreptându-se împotriva în îndreptându-se împotriva în lui Tiamat. După o inscripție a lui Senacherib, se poate presupune că se mima pătălia primordială, regele personificându-l pe Asur, zeu care îl înlocuise pe Marduc. Un hierosgamos avea loc după întoarcerea de la banchetul de la Bitachitu. Ultimul act consta în hotărârea destinelor în fiecare lună a anului. Hotărându-le, se crea ritualicanul, adică se asigura șansa fertilitatea, bogăția noii lumi care se năștea. Akitu reprezintă versiunea mesopotamiană a unui scenariu mitic-ritual, destul de răspândit, anume festivitatea de anul nou, considerată ca repetiția cosmogoniei, întrucât regenerarea periodică a cosmosului constituie marea speranță a societăților tradiționale. Ne vom referi adesea la sărbătorile de an nou. Precizăm acum că mai multe episoade ale lui Akitu se întâlnesc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 încă înainte de a se naște, zeii predestinaseră suveranitatea. Regele, deși i se recunoștea nașterea terestră, era considerat drept fiul al zeului. Hamurabi se declară născut din Sin, iar lipitiștar din Enlil. Această dublă descendență îl făcea intermediarul prin excelență dintre zei și oameni. Suveranul reprezenta poporul în fața zeilor și el îi spășea păcatele supușilor săi.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 Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la acest canal apăsând butonul roșu de abonare și clopoțelul ca să primiți o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Prin calitatea de membru al canalului Lecturi Online,